Țară suverană, țară suverană, goală și sărmană, încotro spre iarnă. Frunze cad pe rană, suflă frigul în iarăși spre cazarmă. Nu prinsești la minte ce a fost înainte? Cine mi-te minte? Doar același din dinspre nord surâde, el te va cuprinde. Vânt în buzunare. Umbre cerșetoare, jaf și dezbinare. Palid foc în suflet, fulgerul în cuget, Glasul trece în urlet. Care-i viitorul? Ori mântuitorul nu-ți mai duce dorul? Doar nu ești orfană, De ce fugi de mamă când ea mi te cheamă? Țară suverană încotro spre iarnă.